والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم نور افلاناروم دبلتين ديمه فوله kërkojm da vëdtoza te bekimeve te Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alei wasallam me famine te shukur dhe te çdo ta qen di ken kete rrug drejt ditnes fund te kse vota te ndrozo nga njërë të rëndësëshme që ka ndodhë në këtë periudë që ime duke të jetuar, ato të pas të tërimit të mejkës, atashme kërë pejgamberi sallallahu sallem betëm se ka filluar të shtrihet në pjesë të ndryshme të gadishë të arabikë, të imë përëndesë në njërë që ka ndodhur edhe pas të betes të hunenit, pas Medina, është që është këtë i pejgamër sotë në medinë, është në njërë në njërë në një ka të bëjmë me islamin, me pranimin e islamit e një njeriju të rëndësishmë në atë kohë. Dëmë anështë njerët kanë pranur islamin në format të ndryshme, veç e njështë në këtë periudhë, se kurse kemi përmenë dhe Kazbri, Surja, i dhe Gjehe, Nasrullahi, i wal-fetër, dhe njerët kanë fëllua me pranur islamin në grupe-grupe, fise-fise. Minë po, vrienë të veqohet nga këto përvoja dhe këto histori të pranimit e islamit Rrofimi i pranimit islamit te njeriu se sa e rëndësishëm. Kushu ky njeri? Ës Adib ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu. Kushu Adib ibn Hatim? Adib ibn Hatim është një mbract në ullhasin e fisit të madh arab, fisit Tay. Përsinë kanë tuar në një kodër të qurë tëjë taj, dhe kam pasë edhe më thonë shtërirja në disa prej vendbanimin në atë kohë, që sëtë përshrije qëteti hailit dhe qëtetit disa të të të të të arabi saudita. Baba i Adi ibn Hatim, Hatim të taj, ka qenë njeri shumë i njohër, nuk i ka përnu islamin, o, si ka, ka vdekë më herët, Mirë po, e veçante e këtë njërë është bujaria ti. Edhe sotë e kësaj dite, dhe më thonë, kër përmenet bujaria dikujt, kër përmenet njëri zëmërgjër, detyremesh dohet në përmenë hati me tajnë. Këj njëri, unë ka një histori, me të vërtejtë veçant, specifike, dhe qëka mahnitëse, për bujarin që ka pasë. Ka qene pa mundur, dhe më dhe më njëri me kalu, pra në vendbanimeve të këtifisi e që Mosmeu mahnit me bujërin e këtij prishit të këtij fisë Hatim at-Taym Kurrësh por hab që sheh pejgamberi tallehissalatu vesselam von kafëluar të ky fis më undi rrezikum kta nuk kanë qenë i dhujtor non por dhëm garap të tjerë që kanë qenë i dhujtor kta nuk kanë qenë i dhujtor kta kanë qenë të krishterë Andai Adi ibn Hatim ky njerë i ka qenë i krishterë Dhe kër është për hapë puna e pegamër të alisom, pobëllë ti kanë thonë, na diqka do të me bo. Ose do të me shku të kynjeri të nënështruar, ose do të me pasë parasurë se aje dërgonë u shtrinë të napasaj. Dhe atë dibë në hatim, ka thonë, une e kam fëjnë tanë. Une pegamërë kam, une liber kam, që kam duhet fëj atë i e për dhe dërgën vërgjimisht vëshgua si së shikon se mos po vjen për e gamberi sësërëm. Me një rras për e gamberën dërgën një ekspedit, që edhe on, të kyfis për të, sa ta dhe kanë qenë në një rrug të posashme dveçant, o në rrugën e rrugën e Irakut, Medinës dhe Irakut, dhe kanë qenë edhe njerë të së dëmonë se si fes e, ka vendosë të sot taksa për kalimtar të aty më. Ne këta ka pengu pe gamën e regjistatorëve. Kur ai ka dërguar një ekspeditë që ka marrësh, domthon adiv në Hadim, se pe gamën e ka dërguar dikan, nuk ka pas mundësi me punojtë aty, nuk ka dorës, ka punë në çmë me ka pas për buzje, edhe ka ikë në drejtim të Shāmit. On Damask Këtë dhe ka shku atje, atje kanë qenë në në makët e ja ata kanë qenë krishtarë. Dhe ka shku të ata përshka këtë fesë. Mirë atje, përshka në të nëzërë, nuk bëhë të rëhatë. Monë, aji arrapë, ata jo arrapë, nuk e din gjuën, po një fej mirë për po, këta këtë tjera zakone, këtjera të dhita i rëmsu me të të të shka me jetu, rëmshane, nuk bëhë të rëhatë, mirë për po, nuk ka të të të gjithë si paslija. Nuk bëhë të r dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur fisiti refuzon dhe duhet një betejë on normalisht gatynë pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam zien fis zien rob disapropri peshtot fisit tjetër ndërta dhe, dhe motra e tjetër është ajo që ziet rob pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndërnatë për shkak të babës së saj apose po mësojë ka vënë një dëgjtor s'ka qenë opshtesh të besim kërkun nëse ka si bujor ka sheno njëri mirë dhe don një që është përmban e ndërron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe anshon ai ekon dhe më shku te vllai i saj në Damask dhe më e bin që më art tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nji një sikur saj nuk bën më ne zgjarg njëri mirë me poziti njëri mrat njëri më mall ndikim mir po ka if dhe ai shkantai i thot ejesa ti garantoj se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk do të bën kurqe. Ti beson më të, bosh musliman bosh, nuk bosh është punë jote. Dhe më erë guximin Adib bin Hatim më shku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Vëçëndërshet dhe pas, pasi ju jo përshtatëmë me jetën në Damask, në Sham. Kur shkon në Medinë Adib bin Hatim të rreth në Medinë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i ulur në xhami duke besedu duke diskutu me shokë të ti o dikuj duke do në përgjigje dikuj duke është me bodi qëka punë të gjamiës në dërsa të pegamberës nuk e një nuk e një me fëtyrë cëllë asht. i ashtë a i hënë mërëna në gjamië a frotë të pegamberës dhe Muhammedës në një bësirë dhe të të tëtë kush jeti unë jam adibë në hatin atërë pegamberës dhe të të të, të, të, të. ngritët në këmpë Që kane? Në me gjithë në këmë nërsa e kishte kryqin e vendosus në gjoks. Në se kryshtatë. Dhe në në në në në këmë pejgamberi sallam e ka për dora dhe dënë me enderu si muzafir special në shtupin e ti. Në me gjithë në nuk bandë e kështu pejgamberi sallam, normal, se kështu mundësi, të ashtë njerë i vjenë, po muslimani e kështu mundër është për mundëshme ka që një rëndësi meritoni të them më special, për shkak të pozitës, për shkak të ndikimit, për shkak uh, të, do thotë, traditës që mësuam u tretu andaj pejgamberi sa sollum, domon, i kishte para sy të këto zakone të komunikimit të raporteve në xhames. E marr pejgamberi sa mu Di ibn Hatim për dorë dhe dal pejgamberi për mëshku të shtëpiat e tij. Në kësaj shtëpi atë har pejgamberi sa më dinin gjithë përgjamisë. I po dal pejgamberi për më hinë Në një nga shtëpive të tij, që i kishte pejgamberët të dhëmuar. Kur dhel prej shtëpisë tash Adib ibn Hatim ka dilemë për këtë njeri. Ai s'kam i besu që pejgamber. Ai kanë u marr bashkë me të. Ka një që është njeri i mirë, domosht nuk është nuk është i dhënë shumë, nuk bën pa drejt, kanë marrësh me të, më pa çka ka. Dhe ndëmandri Adib ibn Hatim është deri gatku, është është ekspresivësa Unë edhe kënë e të bërëabartë. Pëse të bërëabartë? Po unë mbretë i një fisi, unë komë të ritarë, edhe këjë mbretë i një venit që ka të ritarë. Këj ven strategik, me dinja, përshkëra këse karavanet këtu pari karenin për me shkundë shamë, po adhën ven strategik, nëse pra në venit ti karenin karavan për me shkundë në Irak, nënë bënd të karasime dhe i dinte që njëjtë jemi nëmë. Dhe me q i din të zakonët në mbratnive, i din e din të sirën në mbratnive, se ishte vet mbratnë. Kor dorim pejgjamis, një grua i afrot për përgamerit Alejsh Sëratu o Samë. Një grua e thjeshtë rëndam të afrot, dhe përgamerës omë i alëshën dorën atë divin hatim dhe ndëgjen këtë gru. Aje gru pa pydi për që ka të lashe ka me burënë nësaj, në mojë në të kuptim uh, në ka punë shumë të shpijis në punë përballu kësaj mëdhaje doni zgjidhje dhe pejgamësut pa dëgjan pa dëgjan e pastaj po jap zgjidhje dhe kjo, dhe kjo për për hatin. po i bën postitë Adib bin Hatim për më shumë po të kështu nuk është mriti po mriti sinohet me Milad në rrugë më ngukaç fart ai ec apo ne kia fillon tash më a thy pak atë përshtypjen e barazis me si dhe pejgamberi Sallallahu alaihi dhe sallam më pas më jap zgjidhe xhegrua ja për lidhja të vazhdimtë Për atë në rrugë më, rrug, më thonë uh, Një njërë thon, ja frotë të këpjegamërësëmë Këja Resulë Allah Dë tjena sitatë fështirë Shë i kamë me dinështë e rrëthume Dhe probleme Dhe tash kemi fise Mes pjegamërësëmë dhe mes Dhe bë thonë Këti njëri ju Kështë fise të svetë endër nuk ishë nështruar Kemi probleme Dhe kemi... tash pëndë gjë nga dimë në hatim Dhe pjegamërësëmë Po i abzidhe po i ab dhe po e së njërë. Pra për jetën e po e nalë, po nalët për e kamerëzëm, për janë nga problemin, për e abzjide dhe për vazhdanëm. Kër shkujnë të shëpia, për e kamerëzëm kështë vetëm një dhomë. Dhe e dhomë ishte ndarë në dëshë, kështë e mes një thome vogël, i po e ndarë në dëshë, një perde në mes e kështë. Një qovë se për e kamerëzëm vëndëm e nd kalon të propopërtës normal që, që të Nese, ishte dal, ishte sbrast, si shtroja, do, të mbuluat. Nëse ajo që është dalë është dhomë e zbrasë, sikurse në kët rast. Do të nuk ishte në shtruaj, do të thonë, mund të jetë ndonjë për shembull, shtëpia ndërtuar me atë nivël që ka shkëmbë për funin, ai shkamb ka çelur, mund dhe lëj të më kondoj në një dhëmb. Mund të ishte terranin i llojësh. Dhe Pergamon, do të thotë ekziston edhe një lloj të na qelojnë shilte, do i jashtu kuj frym që ulejnte. Për më smullin të tokë Një e kështë të vetëm Në dhomën e ti Salallahu aleyhi sallam Dhe mori atëshin të dhe adha Adibin Hatim Tha ja o së marron Ulesht të këtu apë Ja këthej Përkamës më të ja o nuk të marrat të ulesht Dhe pas një këtyrja Përfundeja snukut e Adibin Hatim Koron Adibin Hatim një asë tokë Ujtë përgamerisëm në tokë Që ka në disit të aktuen Stacionit të rëndësishmë më Edhe këtë krepa Adimin Hadim tha, kjo së është më mërëta Në mërëti surit shëtë dhe Në së është kjo, në kësh kjo zakon në më Dhe pasi që Hunën I të shrej pejgamesin mirëse ardhja I tha Pegamesin i tha Adimin Hadim Pëse po i këpi Allah dhe pejgamberin vëta Pëse po i këpi fjoles La ilahi lallahu Muhammadur Rasulullah A tërë Adibë në hatim tha E u la kukën Së fol e kovë jo Për nga më shumë i tha prapë Pse pë po ikë A dhënë që Qëka të pengën ty Më bu musliman Tha dhënë që kjo fejë e pyti tha, adin filen veni ven Hira një qytet në Irak tha adinti për këtë qytet tha nuk kam qena të jam mirë përdi qytetim largë në Irak largë për pë, mekës tha adinti si se shpejti ka marë puna që një grua do të ketë mundësi të u thënë e vetëmuar nga Hira për Irakët me ardë të këshpije e Zotin në qabë, me botë të avafë edhe më u këthy, pa pas frikë, pa jaskujt, pas pëj Zotin, do tjetë të siguri. Në nëse pa të pengën me pranuj së namin, sitata jonë taqë, ka fi se, si të jemi me pushtet atë që të shtrim, e kështu me radë, a e din që i komendoti shtonë. Tha adim në hatim e ula kokra, së kësha përgjigje, Që më i thonë? A tërta pejkema është thonë, a dhënë se, se shpejti pasurija Kisra i përnë hurmuz, pasurija Kisras, Kisra kush është e Kisra? është mbreti i superfuqis botnurën në atë kohëve, Persian dhe. Djetë përëndurija persianë, që fa në dikimi kështë dhe që fa rushtërije kështë, e kështë më rratë. Tha i thash vetës se si? Kisve i bin hurmuz Tha pejkamar shumë po Tha kejshve i bin hurmuz Pasurinja e ti Do të shpëndajt e tëra në rrugë të laut Në kamera për shetë i tjepë Në të kuptim do të një më pejkamar shumë Nëse ke problem Sigurin, së shpeti ka me përfi Siguria tënë këtë venë të Kjo fejka më përha pa pa Nëse ke problem, vërfinim që kemë për momentin Së shpeti do të shvjet Edhe dhe zgjerohet edhe aspekti ekonomik e kështu më radhë dhe nuk imbet arsyja di bërhatin për më refuzuhu dhe tha unë e kom fin të e mamë unë së kom në webë nuk e së të thashtë një dujtarë, kështë e kryshtarë pejgamberë për pejgamberë e kom pejgamberin të e mamë e kom jisën e liber Quran, e kom të vratin e dhe i njilin atër tha pejgamberë sonë unë e një fin të ne më mirë se ti Tha se, te nje, thë fin, te ma më nësërënë, thë po, thë. Thë elës të rakusijen, a je rakusijen, një, një, një, një prej degve të krystërizmet në atëko, një, një, një orientimi të sakëtumë. Thë po. A dhe në thësinë të në tonë, që jetë të një laj i, Pasunisë e luftës, i ka nënë El Mirba. Mirba ka qenë një e katërta e plaqë këtë e luftës që është marrë dhe i ka taku, në atë kohë, me së do të asë e kohë, i ka taku, dhe më honë, u dhejtësit, të fëmë. E, kë orientim fetar që i kishte Adib në hatim, i kishte të ndaluar me marrë, të fëmë. Tha Adin se në medhebin tënë, në drejtimin tënë, aja është ndalu me e të e merë. Tha e më të fëmë. Dënë të ka dërë, për shfa fejë, po fletë të qekija, për. Të në fejë, këtë e këtë ndalu me e shkelë fejën tonë. Të s'ki fejë, për. Dhe se praktikam fejën tonë, për. Që e ka në qëfarë detale njëhte, për e kamerë, në qëfarë detale do mënë departante e me debatu me, diskutu me të. E kur diskutu me të këndë, me ditë disa detale. Kjo është detale shumë i hodhë, me ditë qëfarë orientimi ka dhe, qëfarë dispoz Për shfafri e po fletat, të dhe që për e shkel veta? Pëse po i këpë i lehe i lehe i lehe i Allah Muhammedur Rasulullah? Prap, atër tha Adi Virhadim, kër gjitha këto i po parasujt e po këtë cilje, e po këtë mikëpritje, e po këtë respekt, i po këtë argumente, këtë fakte, këtë gjitha, tha Adi Virhadim, unë e prej sëtë një musliman. Ta la ilahi la Allah, Allah Muhammedur Rasullullah. Dhe ke ishte arritje madhë që adibë, në hatim, në bërë, në postiman, nga se ishte me ndikim madhë, dhe ishte nga bretnit e njohër të arabëve, dhe që në ishte në amen babës ti. Në hatim, në taj, do në më të rëgu, për në gjallët e bëjarisë të ti, merë vandë të gathë, më hnitë se që ka buë kënjëri në bëjarri, do në dërdhënje, ka qenë interesantë. Adi, dhe di ka pas Dhe kërë e ka prunin kërë istomin, ka posë dhikim të më dha, po. Dhe, si pasu e tërë kësoj, adivë në hatin, bëhet mëslima, po. Qëka mund në mendirë për kësoj shkurë të i mështë, po? E para është të rëzër se njerëzit që kanë ndhikim të pasas që më shëshni, përshka këtë autoritetit, përshka këtë dhijes që kanë, nuk prish pun me posë një të retim më dhveqen dhe tyne. Kjo nuk është që me thonë, ona, a përshështë se në ketë njëzë barabartë. Nuk është përshamu, e përse përgjëmërën su që unë kumë për këta. Përgjëmërën su një si ka po për të të askujtë. Së ka qenë me ndje madhë më askendë, nërga soj. Ka qenë me gjithë më destë, kjo është të për të të jetë ta. Mirë për një respekt ma i veçan për dikën që i të regat se islami vazhdo me të res Kër është konsultu me, me poplë nësaj Për letë e Suleimanë dhe lësëm Suleimanësën si ju ka që letë Në nështëra mëne ose Qëvë ështëria përë Suleimanë dhe lësëm Belkisa ka qenë mbërët nështë e Sëbës, jemenit përë Bëndëbanim ju i njërë A e qëfarë tha Inë në lëmullukej dhe dhe, dhe, dhe këllu karjetën e fësëduha Onë dineve që mëratnit Kër himë në bëndëbanim e shkatrujnë o gjëalu e izzet e ahliha e dhilla dhe parin elitin e ati venje bojnë pështënumë, qështu bojnë atë zakonishtë qëllin mratë henë me një venë pështënë edhe pasaj mretin e ati venje në rënë e ja, hauskaj, mretin e ati venje e pësatë maskeqe nësë ose ekzekutot, ose burgotet, ose internot ose... kërë ndodë zakonishtë përre që për e kam versatë hini një meke Andrej po Sofian lavo. Edhe me Adibun Hadim Xhovante, dhe me gjithë tjerë, ndonti më tregu se i shta më ska an, më u mor pushtetin më në çmûn. Jo, apo. Çat nderoj apo, prap, prap i ndërun kimëkon. Edhe më tepër i ndërun kimëkon. Për këtë arsye po kam thënë këtu respekt, për shkak që më largu paraqytjeve për njerëzve, më largu frikën për njerëzve. Dhe kjo është e kërkuar. Ma njermun e poshtë paraqytje të saktuar, më poshtë një frikë saktuar. Do me u hiqëse këtu apo në ditë Si me bisitu me njerëzit Me kalu në ato të gjershët kryesuar Për të më në disa qështë e caktua Prakti që i të friksoj njerëz A një që islami Të dëmu muslimane që islami Alla shtiranë së që letë Ka obligime, ka harame A, a musht një më përbajt E ta në më të të më Ase, fej, kërë kërë të fej, të gjerët, pasaj, kamersan, ati, të jetë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Unalmatir, Unalmatir. M'besoj son nuk nuk bunde dallim mes njerëzve në kuptim të. Gjithëse problemeve ose ose në aspekt të të të, të kërkesave që i kishim. Mirë po, ka rë dikush, meniton. A vebron se dikujt ia bë ka këtë respekt më veçantë? Ëndëron e ul. Faltë që e uli këto veç pse s'i pa thënë. Nuk do me si paradgjikim më bëjmë, apo që Unal me këto veç pse është në pushtet për shkak. Ka ndonjëson që Zdo më onë detyrimisht që t'i kush kojnë t'i respektikujt personal, par e bëm për arshtu qëtë mundaj se njësër përshambull kërë respekt ka mund që mund për këtë një në dobit në dëshme kolektive për t'i respekt njërë që ka autoritet, njësër kinë dikim t'aj që përshambull një, një qështja që dhe ty duhet përshambull t'a kërinë, ta që këmë ka respektua. Pa ne i mundajnë me pas të njështë kredit, pozitiv, që gjinit për nkuptim pozitiv, jo interes personal dini Allahu qotiu po shtopa. Jo kjo jo jo jo hipokrite, largasoj me hipokrizi, jo me sinqeritet. Prandaj Yusuf Alaihissalem at mretën e Kreuzlingen, e Kreuzlingenburg, edhe ai thosht nuk e ka musliman aj po. Jo me po si si bisonë ata, i shoqëson i thonë Omrat, o ti parë. A qashu thosht Nuk i tha ati zlumë qarë, ati jo besimtarë, nuk tha kështarë. E ka një pozitë, ja respektën të pozitë. Jo në kuptim të nënqmimi të erga sajë, jo më përullë, jo më nënqmu, ja, ja krenarë. Virë po në kuptim të njën laj, mënyre të saktume të komunikime që rraniq është zakën të njëzit këshme komunikume. Vëllaj në të me ditë që me besimume njëzit. Ashtë për shamo njëri mund të jetë një profesor, mund të jetë një, një një intelektual, si mund të jetë një një më pushtet, e kështu më rrëllë, mund të ditë qësi me komunikuar në këmëtëm të asoj qëtë qëtë e ka më herënë. E të ditë që marim të të rrëzër është, dhe totë se të i gameri, sallallahu sallem, e, me siel në ti indikënë të ju jo rrëllëherë më ti përse me fjallët e ti ebë. Nësë me ndoni se e veqa e fjale e fundi që ja ta për gëmesom Adiv një hati në bojnë i mëslimën një hapto Adiv për cilë të, e pa Unal me atë gruan, kësa mrat më ratat Më rati së në alma Dë në shiko, lërgon të paragjukimet me sildje Para së të lërgon të paragjukimet me fjale A kja është, të të të të një metod e rëtërë për një ato Lërgaj paragjukimet që mundi kërmi pasë në i teje Në i feston e kështu m me sillet tua, njerit për sillet, njerëz vëzhgojnë. Njerëz për sillet tona, fjalët tona, për sinxhënimin tonë, për sipërmjetet tua, ecën tona. Andaj mundon në çdo aspekt maqin një shembull i mirë si të lërgojnë, gjykim, fejnë, zotinë, Allahunë, që njerëzit me sillet tua e largojnë, po rojitë e duin, e duin zozën, e duin Allahun, pejgamberin, aso këtu më radhë. E lakmoin at praktik fetare që ti e bën, e lakmoin për shkak të silës tënd. E tretë që morën pikësojë ashtu është Pekamberi s.a.s. njëpën jepë të mundësin njëriut me një finë një preferante komunikimin para dhon, për a gjykimit ka mujë do një përgjëmë atë të jaj adibë në hatim që në kepo problema ta shke posë ku me shkus për të rritë ati arë të ure përshamu ka mujë më njëpën me lidhë me buon në zonë rapë në marja i ka luftu me ta Ja, gjith, ka vakë me ka vakë, Lej këto gjithë kova, më gjikuni rëkova, më bon gjikunë. Ma von mirë ma ato punta e kaluam që ke bole, atun i herava. Skonoi për topa. Dikush kanë me dikon komunikon bazën e kaluat, po për çti kur e kanë. Lej atun i hera kur e kuon çka ke bue. Mirë që na tjerë muhabetë. Ka një prioritet diçka tjetër apo. A do më disë si më u krysh? Muhabet si. me njerësi. Çka më jap për parsi kur bëzo me dikon ekspertë. Gjasi ropë ato tema tës. Kalojnë ato që i bëndomi përshka kështë arë dhe adibë në hatin. E një të vetë një sigur të këtë pejga mërë një Alehi sallatullë sallam. Pasë e respekti që ja bujnë në shpe. Përmënaj, ishte do njerit masparin fjeshtetër, me kryq, par me kryq në gjëk, së të matë, kështë arë, në shpe të pejga mërë e zonë. E uli në dhenë matë mirë se që uli vetë në tjepër. E ka thu që Tak e vonë ti e njire. Dallimet që i kemi i diskutojmë ato punë. Ma respektoj si njeri. Ma ndaj dallimet mes njerëzve në fe që janë, nuk pengojnë. Me respektu njëri, nuk pengoj muslimin me ta, nuk pengoj me inimu, nuk pengojnë këto apo. Ja on sti sinima si Čkak, apo, se kjo është. Çka ka? A njëri këllom? Po. Së mos minimum. Allah nuk ndalon pas nëse ka armiqti si, luftë. Ma ndos u thon armikut po të lufton të bini siht me hongra. Kjo është absurd e kjo. A se e luft e kjo, ajo është agresur. Kjo e i qka tjetër, o është ku luft, o është ku agresur, o është ku armitsie. Me i parër o thartë nërmadi, qep, paqë, s'ka luft, s'ka kur gjë. O është të tërfej, o është, o këmendimet tira, të kundër shtëtanë. Nuk të pengon kemë respektu, nuk të pengon kemë nërrua. Në shtëpit dhe vetë e futi Adi Benhatim A që, bon, që ka qenë shtëpia pega më sotënë Në këtë shtëpit pega më sotënë Zbrist vind të Gjibrili Në këtë shtëpi falen e mozi Në këtë shtëpi përmendej Allahu Në këtë shtëpi zbritështhin ajetët Të ndryshmet Kuranit Në këtë shtëpi vind të shpalja Në këtë shtëpi pega më sotënë e futi kë Adi Benhatim me kryqë në gjaks I tha Ulu Ulu në këtë Koltuk, kohet, ishjilta, në koltuk, nëse ka koltukaj shilte, unë qëtu, të dhe në ullën të tëm, të ullën, së ga alë, që në ka në në qëmë. Në nuk në në në qëmë të njerët, ka mund me unë kjo është, e të të të të të, që aje orë, që aje orë, e shë amë, ja, unë, në një komatë, së kene na problemet në aje, ti këni keqë kuptim, ti këni problemë mund të aziri së problemet. Pasaj, E dëntë të bëgon scraping nga njëri apo. E dëntë. Andaj edhe e goditja. E njihte. Andaj edhe kur dhomë të diskutojmë dikon me departamentu të dikon, nuk mjafton më të më me njoftat ç'teki. Jo, do të më ditë ato çka e ka. Për me ditë thjesht me bukrasimë. Po për me ditë thjesht me qoshur unë e di ato. Se dikush më thon, po ti e ke mësuar unë të zi në samir më konsulon. E di shumë më konsulent. A hoçë sot të të më kon? A hoçë gjepo. Për çji për di. Unë e kam mund të të di. A këtë dëzor është edhe edhe edhe edhe edhe mabinse kur ti dëshmon se e din çka bëson ai dhe e dëshmon se gabimi është gjasë edhe ato e diunë edhe këto e diunë a këtë që e di ti nuk e din ndonjëherë po mund të kalët, kime pa, koma koma më ta kalozu kimë po atë që kam më konë më mirë apo Qandai çka është një një një një lloj një lloj strategjie e, e rëndësishme në diskutimin për fenanë Përstutin që në evela e kështu më ratë. Jo, me i në tema që nuk i një, edhe pasaj me thonë shumë, informata që rrani është, sot për që shtofërë. Nuk ka për që shtofërë. Ka i nga përdojmë do të informata, duke menu se veç në islamo që shtofërë. Për shambull, islami koshëm sërcifika, koshëm dveçanta, koshëm bukurirë, që të largën, për iksum të tira, ne edhim këtë punë. Që ata dhe n Ka përvirë me atë shumë të, për djetë ato, për djetë. E cila është feja me e perqafuar satë, për djetë. Soshtë kjo sekret i mshëftë, mështë ka të një kërkunja ato, një, për shpublike. Mirë po, a ka diçka që për shambull, nga kurthejme, një slama është kënja së kërkun, del që, o, të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Për qëtë realitet, për qëtë fakt, po më thimë theje, po dhe ne kemë qëta për? Unë të më rrashëm keqërën. Po dhe thimë një që se kiti, unë e di që nuk është atje. A, kjo të një qëtë të të të pa, të, të, të të të të të. Po dhe, a e e rakusi? Po që se jam, a dhe. A përra që i për të njona? A përra që i për i di dhe gëzimet? Ka Kë është bagi detalë. Se nuk i tha, a e krishtarë? hinë në degëzim, hinë detale. Mi ka thonë se unë të jam mirë. E dirë në këtë stan, s'po flasën nga Hamendi me Xhëmbërr. Thonë më simi mëll që rani gjithta këtu pastaj e bënë nga divën Hatim se, domthonjë nuk i mbeti të të rrugëtole. S'ka kam më shku. Gjithta shtigjet e errësitimit janë mbyllur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur janë mbyllur gjitha këto shtigje, gjiri e logjik është, nuk ishte, nuk ishte edhe Adibul Hatim mirë mëll mëll. Nuk ishte i i natë, ha. Kishtar për një me më ngutë vërtetën Kishtar për një me më shikur Për çka buhet fjallën Dhe posa, pejgamberi sësëm I angupi të gjitha kërkesat I, i, i, i, i energujë gjitha dilemat Nuk pati të rrudoj Pos me thonë, na ilahillallah Maha'manur Rasulullah Andet më dozëm, edhe kjo është në gjitha kohë Vëllaj, përresa njerëzit Në monë, kanë qasit Të drejt në ferën e zotit Arrim me ua lërgu dilemat Dush Shqaru që shdoen, nëjërë mëtë mirë të mëshme Nuk do të ketë shtek të të tër pos me thonë La Allah, Allah, Muhammad, Rasulullah Nuk do të ketë shtek pos me anë gjami E ka ka me shku Ka shku të të. ka me shku pos të tër Ka ka me shku pos me avon sejtë Ka ki me shku apë Fejtë në sejë si në qefë Me në mirë Me që me në mirë Lërgë e para gjëkim e të të me të me të shikë kam përshave të tonë Ka ki me shku apë Ka A i përho që në ke falë E po në sorthë sinqert, adventi ski as ju lom. Skollomi se më falëm. Nuk komë mësimën e beson Zot e kushtmorat. Njëzu Zot më një largu nga epshi, nga parajdikimet, nga kujta, nga interesi. Mos vesh gajda këtu. Me kurë sinqert, me sorthë i sinqert, me vërtetësi të plotë e kërkon të vërtetën, Allahu xhallal kom ia çel rugën. Allahu xhallal kom më mësuar. Kom ia mësuar një vërtetë. Kush do kofta? Ku do qoftë? mir potenzol zero profondo ma thon atë që kemi diskutuar njerzit e marrin qofë si qoftë popullon vetë tinë i shmangen vërtetës e humbin mundsinë me një të vërtetën e humbin mundsinë me qëndër për ul në Allah jetë lavda jo për shkak munges të mungesë argumente nga sa i thon konfi algoritme të sa duhet po për shkak të epshit për shkak të interesit Ana vëni se fol, sa fol namozën pse? Allah se sunë lonë këtë punë të tanë. Vëj për të topëllë namozën. Ai avdim në Allah për këtë hap. Ai avdim, ai avdim. Allah na s'më shumë safa. Seponë prni djum për upton këtë mirësi. Ai avdim. Nuk e avdim. Ë e e është shumë është shumë të qetën. Tanini, Allah nuk kaftu me religjiku. Allah nuk kaftu me analizun, nuk kaftu me meditun. Më ngau ndo. Po gjeni tonë. Më ngau për kat çikati. S'ki arsu jopë Allah nuk i kam edalë Pas me shenë në robë i Allahot gjellë u rra'i nërshumë Sikor se nuk pat rukdojnë adhi I ben hatin S'pat kam erku pas Të gjynëzohet për Allahot gjellë gjellë u rra'i Të bjënsejtë Nga i Allahi lëllamu Allah në rrasullu Allah në aboh shemull të mirë Dhe mundësuf që me sile të tonë Me kjollet tonë Njerë të lakmojnë të jenë robë të Allah gjellë u rra'i Allah në ndihmojnë që edhe ndaj vetë vetës, po edhe ndaj të tjerëve me fakte dhe më argumente qarta që Zotë Gjellore i ka zbitë në fjallet i dhe i ka sëqaru dhe shlegu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Kërë në një njërë e pa dushëm interesantë dhe me ndikim në kone për e gëmërësumë ndaj deta me e vequs i njërë të prajimit e islamet, ofse islami ka fudhëve që në atë kove që mu pranume me të madhe i pa ishtë një njërë pak ma specifike me ne që pajtoni me mu E ne du të vazhdojmë, inshallah, me zhvillimet e tjera që ka ndodhë në kone, për e kamërështëm, interesanta, tash me radhë në avije dhe beteja të bukut, një nga beteja të, të madha, e të rëndësishme dhe në gjarje madhe që ka me pasë zhvillimet e interesanta, e du të më ndoj me i shpallohës, inshallah, në takime të arshme. Zotë i shpallohë për sabrin, për vëmendit, për dëgjimin, një takime në arshme, Zotë i ruajtë. Wassalamu ala Muhammedin wa